ودع الله بدر الرحمن و ياوتا چر مدد کې الله لرا ويا الله سره او ويا رحمان سره ايما تدعو په هر یو نوم سره چې आवाज کوي فلل نو حسنا ندي الله ته بار نومونه دي چې په وَلَا تجهر بِسْ وَلَا تِكَا او جَهَرْ اُمَّا كَوَا پَخْبَلْ مَانْزَ بَانْدِي وَلَا تُخَافِدْ بِهَا وَنَّمَا چِبْ کَالِبْ کَوَا پَدِي بَانْدِي وَبْتَوِي بَيْنَ ازَالِكَ سَبِيلًا اولا تواپم یندگی دوارو کی او سهی لارو چی آواز تیزی او نا چپی فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اوائی کمانز کی داس ایاتنا توحید جی صفتنا کمال خاص الله لردی حق ذات ولم يتخذ ولدا جنید انی ولی زان لا سوک نازا ولم يکن له شریک فی الملک او نشتاد اللہ سرا سوک حصدار په بادشاہ کې ولم يكن له ولي من الذل او نشته دی الله سرا سوق مددگار په وخت د ستړيوالی کې او یا یانشته دی الله د پاره دوستو د ذلیل خلکو نه چې يهوديان دي وکبروا تکبيرا او لوی بیانوا الله پر